Hej och välkommen till Tolkning pågår, podden som tolkar bibeltexter inför söndagens gudstjänst. Jag som poddar idag heter Ola Fornling. Jag jobbar som stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet på Lundstiftskansli. Och jag sitter här i huset med en kollega, Johannes Jörgensen. Du kan väl säga några ord, Johannes, om vem du är? Mm. Jag jobbar här på Stiftskansliet för Diakonala Utvecklingsprojekt. Vi har ett projekt som stöds med Europeiska socialfondens pengar. Och vi utvecklar arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering i församlingar. Och det är ett arbete som pågår till slutet av året. Och sen är jag teolog, precis som min kollega här. Mm. Mm. Mm. Härligt, och det är teologin vi ska gräva här idag. Eh, och den söndag, eller det är ju ingen söndag, men den eh, huvudgudstjänst vi ska prata om idag, det är Kristi himmelfärdsdag Och jag börjar med att läsa episteltexten som är en slags huvudtext för dagen. Den är hämtad från apostelärningarna, eh, kapitel 1, verserna 1-11.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 är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka, just som ni har sett honom fara upp till himlen. Det var själva texten. Och jag funderar på var skulle du börja, Johannes, som du skulle predika nu om en vecka. Ja, då skulle jag säga till så här att Jesus säger, vad står ni där och glor för? <laughs> ja, precis. Uh, uh, och uh, gör någonting. Det är väl en bra statt. Ja, det räcker som på dig kan det. <laughs> ja, nej <precis. laughs> Sen så går du, precis som Jesus liksom försvann. Ja, precis. <laughs> <laughs> vad vill du ha sagt med det? Eller vad, vad är det som fångar dig i den, den liksom meningen från den här väldigt, på ett sätt märkliga texten? Gör. Ja. Men, men vad är det som gör att, att det fångar din uppmärksamhet? Det är det att de står där och tittar upp mot himlen. Och därför försvann Jesus. Mm. Jag misstänker att det är så de måste ha känt sig väldigt sorgsna. För först för så dyker han upp igen. Mm. Och sen försvinner han. För gott. Kanske är det så de tänker. Mm. Och kanske. De är väl inne i en sorgprocess. skulle jag säga. Och då är man. Det blir som en symbol för när vi fastnar i passivitet, i hopplöshet, i frustrationer när vi tappar vår tro på att en utveckling är möjlig- i vårt eget liv, i världen- och bland våra medmänniskor- ja, då är det lätt att vi hamnar i en passivitet. Och, ja, ungefär så är jag nu. Försvann i Jesus där? Ja, då har vi ingenting mer egentligen- som är vårt ansvar. Nej, just det. Då går vi tillbaka och fiskar och vad man nu... Ja, det händer ju här en gång till- och jag ser också paralleller, det finns många sådana här ställen i Bibeln tycker jag där, där Jesus eh, eller någon annan, en ängel eller vad det nu kan vara i det här är det ju, vet vi ju inte riktigt vad det är, det är två vitklädda gestalter vi anar ju att det är någon form av budbärare eller änglar från himlen eh, men det är ju samma egentligen väl med kvinnorna vid graven där att gå nu går <laughs> så alltså, ni har detta mm. gå och berätta så att säga. Mm. Alltså iväg med er att det är också Guds funktion i evangelierna på något sätt att, att sätta fat. Mm. Och, och ofta står göra apostlar och lärjungar och kvinnor och män och lite frågande kvar liksom i, mm. i någon slags skeende. Jag för förstår mm. inte riktigt. Nej, jag tror det. Och jag tror det kan vara så att vi står inte meningen riktigt. Och det kan vara med vårt eget liv. Det kan vara med andras. Det kan vara det som händer i världen. Att vi inte förstår. Mm. Och då är det ju svårt. Att vara kreativ. Ja men. Det är ju det. Och samtidigt lever vi i. Den verkligheten. Där vi, vi kan inte förstå allt. Nej. Innan vi agerar heller. Nej. För om vi ska begripa allting så så blir det, liksom ingenting, blir, det ju, då blir det ju ingenting. Mm. För livet är ju förunderligt. Alltså både det rent praktiska livet och livet med Gud, tänker jag. Mm. Ja, det är tilliten som är så viktig. Hur vinner man tillit? Eller vad är det som gör att man får tillit? Jag Ja, det är man kruplar över i. Alltså i, i, i den här texten så är det ju pingsten. Ja. Som var det stora uppvaknandet för lärjungarna. Mm. Som förvandlade fegisarna till modiga människor. Mm. Så. Mm. Ja, det var väl, skulle man kunna säga att det var där. Först där de egentligen... Där tilliten kom och som ledde till att de var väldigt, blev väldigt oredda och, och modiga människor som slogs och kämpade för det som de hade upptäckt för sin tro. Det är ju sant och pingsten snuddas ju vid i den här texten. Eller det finns ett löfte om en pingst, man, ja. kan man uttrycka sig så? Ja. Eh, för det står ju här om bara några dagar så, så kommer det att hända så att säga eh, och att det precis har skett under en måltid eh, tillsammans med dem har Jesus sagt då att de inte ska lämna Jerusalem utan vänta och Johannes döpte med vatten men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar det är ju, och det är väl det som är pingsten då när de blir döpta med helig ande och det är, där, så att det, det är väl apostelavgärningen att missionen utgår från Jerusalem mm. och slutar i Rom. Mm. Det är det historiska perspektivet i apostelavgärningen. Ja, just det. Och, äh, men där är ju kallelsen gå ut i hela världen och... Äh, jag skulle Min tolkning av det är inte att de skulle liksom nu eh, konstruera en jättebra båt och åka jorden runt. Utan eh, för mig är det, men det är min tolkning, att ert ansvar har inga gränser. Det är globalt. Oh, det är så... det som är att gå ut i hela världen. Det är det som gör att, att man här ska gå till jordens yttersta ja, gräns eller ja, vad det är de säger. Ja, ja, precis. För du, kan, du, ska, du har ansvar för varenda liten knatte och varenda liten vuffa och varenda liten apa eller elefant eller vad det nu är mm. som, som finns på jorden. Varenda liten planta, du, du, jag sänder er, gå ut för att och bry er. Gå ut och bry er ja. om hela skapelsen. Mm. Och få kunna evangeliet. Så kan man ha lite religiösa ord om det. Men alltså få kunna skapa evangeliet för hela skapelsen och så vidare och så vidare. Men egentligen handlar det om en oerhörda provokationen att vårt ansvar har inga gränser. Och Nej. ännu mer som kristna va? Men nu när de slåss för sina gränser och så människorna. Det är så totalt okristet. Mm. För Jesus kallar oss till någonting. Att ta risken. Och att, att engagera oss för allt och alla. Det är ju en del som säger att den här... Eller jag läste att den här dagen är lite... Liksom den kristnas myndighetsdag. Mm. Alltså det är då... Det är lite som att... Ja det är inte vi som flyttar hemifrån utan, utan Jesus flyttar så att säga. Mm. Från det, sin fysiska närvaro när han har kunnat vara nära. Nu försvinner han och plötsligt så behöver ju vi då. Om det här ska fortsätta och inte dö ut så behöver ju vi, då är det ju upp till oss då. Och det är ju därifrån vi har den här egentligen apostoliska successionen. Mm. Som man så flott säger då att vi det har gått en linje från apostlarna till våra dagar. Det kan man ju tycka mycket teologiskt kring. Men en grundbetydelse är väl egentligen att, att ansvaret går vidare från generation till generation. Så tolkar jag det. Ja. Och just att så länge Jesus var fysiskt närvarande på jorden så var det de kring honom som såg honom. Och nu, nu är Jesus närvaro global. Och då kan vi inte undandra oss ansvaret egentligen någon, någon människa. Äh, ju, äh, ja. Ett. Ja. Och det är Resultat. väl det myndighetsförklaringen är ju inte att nu finns inte Jesus, nu måste vi göra det. Nej, nu måste vi upptäcka Jesus i oss själva. Mm. Och i världen och ja. i i, det, i de ting som omger oss. Ja, ja. Det är det som är myndighetsförklaringen. Mm. Att nu, nu kan vi inte bara gå som Jesus som var en pappa liksom, och följa honom och gå hit och dit och sådär. Nej, men det gäller att du upptäcker Krist i närvaro i hela skapelsen Jesus som medskapare vid när världen blev till och som fortsätter att skapa genom oss. Och det talas, ja men absolut och det talas ju här också om måltiden att, att och det gör det ju på andra ställen också men att, att det sägs ju då att när under en måltid tillsammans med dem, sa han åt dem och så vidare. Och innan... Jag tänker det... Jesus finns ju på något sätt i, i allt. Eller... Eller finns ju närvarande i överallt i, i och med detta. Men det finns ju också specifika ställen där man kan hitta Jesus, exempelvis i måltiden. Ja. Det tycker jag också är intressant ja. att, att fundera eller kontemplera ja. lite kring. Det är ju det som är egentligen kyrkans gemenskap som ursakramentet. Mm. Så. Och sen så man har sakramenten har sin plats i kyrkans gemenskap. Och då blir kyrkan som gemenskap och sen så förtätas det i vissa saker som måltider. Och och uh, det blir ju då ett tecken för den när, god, kristig närvaro som finns i hela världen. Mm. I bästa fall blev vi det. Mm. Det är vår kallelse, Att mm. vara det. Sen gäller det att leva upp uh, till den kallelsen så mycket som möjligt av Vietnam och tro. Precis, men däremot så kan vi ju inte skapa tron själva. Mm. Hur mycket nattvard vi än tar, eller hur mycket vi än går i kyrkan. Mm. Jag tror att det är viktigt också med den, den liksom kyrkliga praxisen att, att, att vi har det här som hjälpmedel och det kan det ska vi vara glada för, så att säga. Mm. Så jag, jag tycker det är viktigt att liksom att var är en, en praxis där, där vi tror att Jesus är speciellt närvarande. Men vi ska ju inte tro att, att det är någon formel där, som skapar tro. Alltså det, det, vi måste ha en tillit till att Gud verkar. Ja, i, alla, I alla människor, i alla religioner, och i alla kulturer och överallt. Mm. Mm. Och, då, och det är det. Det står någonting där om Guds rike. Mm. Ja men det står det är, ju... Om, det är ju den här meningen som... Jag tycker det är väldigt spännande egentligen här. Jag ska bara hitta den här i, i texten. Jo, ja men det är inte er. De frågar ju helt enkelt om han ska upprätta Israel som kungarike. Och då säger han att det inte är sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den kommer. Jag tycker det är... Att gå ut i hela världen. Ja, och det säger ju också någonting om att vi tror ju hela tiden att vi, vi har någon logisk fullständig förklaring på saker och ting. Och att det viktiga är att hitta den. Men det viktiga är ju kanske snarare att ha en tillit till att kraften kommer från Gud. Mm. Och det är ju också på något sätt att en överlåtelse sig detta. Att, att om jag tror att jag ska gräna ut Guds vägar, då ligger ju liksom makten hos mig. Men om det handlar mer om att göra sig öppen för, för anden och Gud mm. Då ligger ju makten hos Gud ja. Men jag kan, jag har, min, jag har mitt jobb att göra så att säga Och Gud har sitt Ja, ja och det, du vet ju inte Det där med Guds närvaro Det är inte i kungariket Israel bara Nej Det är, alltså det, det är också ett sätt att begränsa Gud Nu hör du hemma här mm. Inom våra gränser mm. Och kyrkan är samma sak. Kyrkan är inte en förening som är till för religiöst intresserade. Kyrkan är ett redskap i Guds hand för att få kunna Guds rike i hela världen. Och eh, som jag var med på någon sån här missionärskurs en gång så Först ska missionären vara helt tyst. Så när missionären har upptäckt kristig närvaro i dem han går ut till. Då kan de möjligtvis börja föra en dialog. Mm. <laughs> Men det är det första jag lyssnar. Mm. och se liksom var finns att känna igen och sen kan vi börja föra en dialog och få kunna och kyrkan är ju ett redskap det är mm. ju inte ett mål nej målet är ju är ju kristig återkomst mm. och den som vi ju nyss sa vet vi ingenting om men det, det är ju Gud har ju en plan för skapelsen så att ja. säga men, men men det slutar ju inte med kyrkan. Det finns ju ett steg till. Vi är ju i mellantiden nu fortfarande. Och har som uppgift att med alla människor av god vilja att, att verka för att Guds rike blir verksam, verklighet i världen. Mm. Det är ju det som Jesus frågar. Vad har ni gjort mot en av mina minsta? Mm. Mm. Och det är ju intressant här att, att lärjungarna använder ju inte Guds rike utan de säger: Återupprätta Israel ja. som kungarike. Ja. På, alltså, ja. hur kan vi, de, ja. deras idé är ju snarare: Hur kan vi göra något värdsligt av detta? Ja. Ja. Det är ju deras ja. tanke. Och Jesus ja. säger ju på något sätt: Det är inte er sak. Ja. Utan gå ut och vittna: gå ut och beblanda er med jorden. Ja. Och vad som sen händer, ja, det får vi se. Jesus mm. sprängde alltid gränser mm. Människor satt upp gränser Och Jesus sprängde dem Och idag är det väl en dag då som Där det verkligen är tydligt Att här går Här sker något gränslöst ja. så att säga. Ja. Och sen eh, tror jag det är viktigt att, att de här människorna Hade inte Upplevt pingsten Medan det har vi mm. Så vi Läser texten Utifrån en, en pingst-erfarenhet. Mm. Och, och det tror jag är, är viktigt att, att se det. Va? Att, att, för vi, vi upplever det där som står i den texten utifrån ett annat perspektiv än de människor som beskrivs här att de gjorde. Det, för att de hade inte koll på det nu. Det fick de efter pinsdagen. Mm. Ja, här får de ju bara löftet. Ja, ja. Men, men de har inte... Det blommar ju ut, liksom ja. fullt ut på pingsten. Ja. på något sätt. Ja. Kristi närvaro, som en uppstående Kristus, eh, blir tydlig där. Mm. Genom den heliga anden. Mm. Så det är... Eh, mm. Och hade de här människorna inte riktigt varit med nu, men de hade fått löftet. Ja, men de är fortfarande, vi är fortfarande, om vi går med dem så är vi fortfarande lite i ambivalensen. Ja, någonting ska ja, bli klart ja, en liten bit längre ja, fram, ja. så att säga. Och texten öppnar upp, va? det som är vår kallelse, att den är gränslös. Mm. Så men kan, det, ja. inte, kan, kan inte det ge ett krav, det här gränslösa, kan jag ibland... Eller hur ska man förhålla sig till det? Så... Jag, jag, jag, jag tror det kan vara väldigt konkret. Att vi, vi människor sätter ju ofta gränser på många sätt. Alltså den innersta gränsen den är ju att vara egoist. Att bara tänka på mig själv. Sen tänker vi bara på min familj. Och sen tänker vi på ukrainska flyktingar. Men vi tänker inte på de som svälter i i Östafrika. Mitt framför näsan på oss. Och så vidare och så vidare. Och... Eh... Vår tro utmanar oss nog där. Mm. Riv de här barriärerna för solidaritet och medkänsla. Och det är det som jag tror är Guds rike som står i. De pratar om Guds rike. Va? De pratar Jesus med dem. Och det är det. Det är gränslöst. Och, och det är vi inte. Så det är något vi ständigt tror jag får kämpa emot. Mm att vi sätter upp gränser och Jesus sätter in i gränser. Och jag tänker också att ett sätt att hantera det här är ju att vi är också så fixerade vid att snabba resultat. Mm. Och det tror jag också är en nyckel till att vi blir modfällda. För man känner, men vad ska jag göra åt klimatkrisen mm. som jag jobbar med? Eller mot fattigdom? är herregud, om jag hjälper någon här, det finns ju... Mm. Men men det är ju också lite det här att det inte är vår sak Le, kan vi leva för vår nästa i nuet och, och den, de som vi liksom ser och, och, och kan påverka sen, sen får någon annan skörd ja. någon, alltså det, och det kan våra handlingar idag kan ju skapa någonting positivt längre fram också att ja. hela tiden ha den ödmjukheten tycker jag hjälper ja. mig för vi är så resultatfixerade ja. Nej, jag har det ju det som vi jobbar med då. Vi, mm. vi jobbar med människor som är väldigt sjuka som behöver komma igen och återhämta sig. Och våra församlingar är ju en fantastisk plats för återhämtning och gemenskap. Och. Eh, men eh, vårt mål är ju inte att alla ska komma ut i jobb. Nej. Utan vårt mål är att människorna ska återhämta sig och, och, och bli. Får det bättre och oftast för de som kan så ingår ju då att, att jobba, det är jätteviktigt. Men kanske inte alla. Och om det är människor som inte orkar det är inte kan det för att de är för sjuka eller för att de inte får något jobb eftersom ingen vill anställa dem. Så så är det ju inget misslyckande. Och det, det tror jag är jätteviktigt. Och ja. För hänslan för misslyckas kan jag känna det är också många gånger det som gör att man inte vågar närma sig en medmänniska. Eller, mm. eller gå över den där gränsen. Mm. alltså Förstår du? För jag tänker att, att att hjälpa min familj, då förstår jag hur saker och ting funkar också. Mm. <laughs> och det kan ge resultat. Men att möta en romsk tigger och börja liksom, socialisera med den personen, mm. eller vad det nu kan vara, mm. det då är jag ute på en mark där jag inte riktigt fattar hur jag ska orientera mig. Och det är nog det som gör att jag ibland inte vågar det så att säga. Ja. Mm. Och då är det, då är man heller inte överlägsen. Då är det heller inte så att jag kommer och jag har någonting som du inte har. Och som du ska få det av mig. Nej. Utan då är det ömsesidigt utbyte. Mm. Och då är vi värnlösa och sårbara tillsammans. Så på ett sätt ja. som jag tolkar dig så ska vi också söka oss mot det lite osäkra. Ja. Om vi ska gå Jesu väg här. Nej. Det är ju ett som går ut i hela världen. Det är ju inte för att göra alla på hela jorden till kristna. Det har vi ingen aning om. Nej. Det har vi ingenting med att göra. Det är en heliandes sak. Och det är ju mycket väl så att eh, andra människor i andra kulturer och andra religioner och så, ja det är så att de kan lära oss någonting om vem Gud är och hur det är att vara människa och allting, eh, så är det så att det är en jag eh, har lite svårt för ordet mission, alltså skillnaden som vi gör mellan mission och religionsdialog mm. för för mig är mission också dialog där vi alla förändras. Mm. när vi möts. Och det är en risk. Och det är det som det går ut i jordens yttersta gräns. Mm. Att, eh, att våga öppna oss. Inte stanna i kungariket Jerusalem. Eller Israel. Nej, just det. Med skyddsmurar och grejer. Kan man säga att gå ut i världen och göra det tillgängliga också för den andra? Mm. Lyssna på den andra. Alltså det man. det Lyssna på den andra och se hur vacker jag är. Jag som är närvarande i människan. Mm. Och kulturen. Du tänker att det är och, Jesu ord. liksom att, Ja, äh, precis. Att vi upptäcker Jesu närvarande. Alltså skönheten i skapelsen. Och i, i andra religioner, i andra kulturer och så vidare. Då blir det ju... Då blir det något helt annat än vad som ofta sägs i Sverige: att invandring är ett problem. Mm. Ja, det blir en rikedom och en tillgång som kan öppna nya dimensioner. Så för oss som är kristna av våra tro, av vår kunskap om Jesus, om Jesus det blir en enorm tillgång. Det finns, ja, men absolut. Jag har läst lite Carl Barth nu på sista tiden, och han säger på ett väldigt fint sätt tycker jag att. Om en, om ni som, för det är en bok som den evangeliska teologin där han riktar sig till teologer. Och då säger han just att om ni inte har en förundran för saker och ting, då kan ni inte säga att ni tillhör Kristus. Ja. Alltså, det är ju väldigt sådär kräft, men ja. som han ju skrev. Men det ligger någonting i det. Alltså, om ni tror att ni har hela lösningen, eller har byggt upp fulla stag för er teologi, men inte är förundrade. Alltså, det handlar ju. Och jag tycker att hela den här liksom känslan av förundran för allt mm. i, i livet om vi inte har den kan vi liksom inte heller möta Kristus på något sätt ja, det är där vi får, kanske får börja meditera verkligheten och i det finns också något maktlöst ja, det är... när jag förundras så blir jag på ett sätt har jag makt, mm. försöker jag utöva makt och förundrar sig är jag ju inte utan då styr jag något men när jag förundras så tappar jag själv egentligen, vad som händer i det stunden är ju att Nej men jag har inte märkt det situationen, men wow, det här hände. hänt. Kanske det är en bra sammanfattning av den här festen. Att vi att det var tvungen för Jesus att ge sig iväg. För att vi skulle kunna upptäcka hans närvaro på ett nytt sätt. Mm. Och eh, att vi är kallade utmaningen att inte bygga upp kungariket. Med fasta gränser och med försvarsmord, och att kyrkan får aldrig lida det eh, utan eh, den här öppenheten ut till jordens yttersta gränser. Och vi har ju det i den så här så kallade globaliserade världen. Det är ju inte så att vi måste åka till, till Sydpolen för att komma till yttersta gränsen. De är ju här mitt framför näsan på oss. Ja, eftersom. Världen blir mer och mer så att, det, att människor flyttar på sig, rör på sig, och, och, och, och, och så. Så att vi, vi har ju, man har, i Malmö finns det så att har man sitt Malmö, har man sitt Vapen. Ja. <laughs> ja, precis, och det är det, va. Det är det. Så att det, det är bara öppna upp. Och det, en, ja, men, och det är en häftig tanke för att avsluta. Det här spännande avsnittet att, att gränsen Jag kan ju vara världens mest globaliserade Människa ja. men ändå vara väldigt begränsad I mitt, mitt inre Och jag kan leva på en liten yta Och, och leva väldigt gränslöst ja. Ja. Det finns någonting vi kan hitta här I att öppna upp ja. Även där vi är Så att säga ja. Det är det man kallar kärlek kärlek, undan det finns en kraft i den här texten tycker jag som vi kan ta till oss på ett, ett sätt som manar till ödmjukhet också ja. då får det vara slutorden Johannes ja, stort tack mm, ja, mm, och ett fint samtal mm. och jag önskar både dig och lyssnarna en fin kiss till himmelfärdsdag i denna vackra försommartid tack för att du har lyssnat